Безкоштовно. Я не знаю, що мені робити. З штанів ветерана виглядає біленький памперс. На піджаку п'ять рядків орденських планок. А по місту блукають мої злі журналісти і чекають гонорарів. Читач буває різний, але з ним можна миритись, бо він такий читач. А він купує нашу газету, якщо купує. Отже, він завжди правий. Майже завжди. Тому 99% психів йдуть з нашої редакції задоволеними, навіть дуже задоволеними. І лише один відсоток залишає нас проклинаючи. Це буйні. Ті, кому відмовлено в друкуванні їхніх неперевершених описів. Вони більше ніколи не куплять нашу газету, але ми ще поборемось за цей відсоток. Ми обов'язково знайдемо протиотруту, бо це наша робота, так би мовити, будні. До речі, статистика вказує на те, що більшість психів приходять по понеділках. Коли б я встиг видати свій останній номер, я дав би на першій сторінці такий заголовок. «Психи приходять по понеділках». Журналісти ненавидять своїх читачів. То була б найгучніша сенсація. Наше місто маленьке, а в ньому живе понад 300 тисяч людей за результатами останнього перепису населення. Але тепер уже менше. Ну то й що? В Ісландії теж живе 300 тисяч. Але в Ісландії є Бьорк і Гайзери. Ну то й що? У нас був Солов'яненко і є Чорнобиль вічно живий. Я порівнюю, звісно, країни. У нас ніякого Солов'яненка ніколи не було. Чорнобилю, слава Богу, також. Невдячна справа порівнювати. До того часу, поки порівняння не на твою користь. А читач буває різний, але він читач. І він має право. Та ніякий читач не зробить вашу газету щасливою, тому що якщо продавати газети по тій ціні, яку вона коштує, ніхто її не купить. Тому ми торгуємо дешевше, а решту нам потрібно заробляти рекламою. Ви бачили коли небудь живого рекламодавця? Ясна річ, що бачили. В магазині, на фірмі, в ресторані. У звичайному житті це, як правило, досить милі люди. Може, трохи більш заклопотані, ніж інші. Та в них така робота, вони бізнесмени. Саме бізнесмени. По-людськи я їм дуже співчуваю, бо їх цькує рідна країна так, що й не снилось. Тому вони вічно трішечки знервовані. Спілкуючись із рекламодавцями не один рік, я знаю питання, яке турбує їх щохвилини як краще обдурити державу. Чесно кажучи, я їх розумію, бо хоч і не бізнесмен у традиційному значенні цього слова, але також часто про це думаю, як зрештою і більшість громадян вільної країни. Так от, та людина, що ходить по приватному магазину, це ще не рекламодавець, це хазяїн, Людина, що їздить на своєму красивому авто і розмовляє по мобільному телефону – це теж ще не рекламодавець. Це якраз ділова людина. А от коли ділова людина і водночас хазяїн заходить до офісу редакції з метою розмістити рекламу в газеті, от тоді він перетворюється на рекламодавця. Я не дуже люблю фільми жахів. Добре пам'ятаю, Американського перевертня, в якому людина перетворювалася у страшного звіра. «Стережіться повного місяця та не звертайте здоров'я». Ветерани з газетами «Дитина» у порівнянні з рекламодавцями. Після зустрічі з ними хочеться лягти і вмерти. Я не кажу, що вони скупі. Ні, вони нелегко заробляють свої гроші, але за 20 гривень намагатися розмістити чотири реклами на півсторінки. Я кажу їм чесно, та вони самі мусять це бачити. Я не Ісус Христос. Я не можу їх нагодувати п'ятьма хлібинами і п'ятьма рибинами. Тут так просто не буває. Це ж газета, а не Палестина. Тоді я довго розповідаю їм про особливості медіапланів. Я спеціально виписав кілька термінів,